Ольга зрозуміла душею поезію тих слів І задумалась Вона втямила, що живоття само в собі Тим, що воно живоття під синім небом Має в собі багато щастя для людини Та ще й молодої Коли б ви побували на селі Ви б побачили і почули Як молоді дівчата в гарячі жнива Працюють цілісінький день А як прийдуть додому ввечері то зараз йдуть на вулицю і співають там до півночі наче пташки, неначе соловейки в садку, даючи звістку молодим хлопцям про свою любов. І часом соловейки замовкнуть в садках, а дівчата все співають та співають. Радюк тими словами зачепив у своєму серці найтоншу, найслухнянішу струну, струну поезії народної, і його розбурка на душа не наче заграла і задзвеніла. Його любі ідеї злились з променястими ольженими очима. Його любов до Ольги злилась в один потік з любов'ю до рідного краю. Все те високо підняло і направило його душу. Радюк почав думать голосно, вважаючи, що Ольга згодиться з його думами. Він почав згадувати свої журбані, Свої рідні степи, пісні свого народу Почав малювати картини сільського життя. Він подивився на Ольгу. Ольга вже його не слухала. Вона була городянка і інститутка, І його мрій та сільських картин не розуміла. Ольга легенько позіхнула ввічі Радюкові. Та розмова, те поетичне натхнення народною поезією здалося їй таким чужим, таким незрозумілим. Їй здалося, що з веселої теплої зали її хтось вивів на мороз в одному тонісінькому бальному убранні. Її брала нудьга від тієї поезії. «Чи не втомились ви? Сядьмо тут та спочиньмо», – сказав Радюк, Думаючи, що Ольга позіхнула оду утоми. «Сядьмо», — сказала Ольга. «Чи то такі поетичні вірші, ви прочитали?» Спитала вона так собі, аби щось сказати. «То вірші нашого кобзаря, Шевченка, коли читали або чули». «Здається, що чула. Здається, часом тато згадує о те імення. Але, сказати по правді, сама не читала». «Чи вже ж не читали?» – спитав Радюк. «Не читала, бо в нас в інституті я про такого поета і слова не чула. В нас розказували про всяких поетів, і руських, і німецьких, а про Шевченка я й слова не чула». Радюк уже примітив, що Ольгу бере нудьга. Вона ждала від його веселої розмови, ждала компліментів, поважна розмова, навівала на неї дрімоту і нудьгу. Ольга й стала. Ольга Васильівна, аж ухопив він її за руку, думаючи вдержати, своє щастя, «Ти той вечір, незабутній днір, зав вам прослугу!» «Чи порадилися?» «Скажіть, будьте ласкаві, чого мені ждати і чого мені сподіватися?» Ольга, здається, не ждала, так швидко почуть те наважливе слово». Вона хотіла протягти час і протягти як можна далі, а молодого хлопця брала нетерплячка. Йому хотілося закінчити діло якнайшвидше. «Ви ж добре знаєте мого батька-філософа. Яку ж пораду він мені дасть, коли він більше нічого не знає, тільки свій кабінет і своїх філософів? Мені не було навіть з ким порадитися. А ваша мати...» Ольга тільки рукою махнула. Мені зустається тільки самій з собою радиться. Я думала сказати правду, і все думаю за вас, і люблю вас, як і любила. Але все-таки ні на чому не спинилась, і не постановила, що стосується довінчання. Радюк втямив, що Ольга отягувалась. Він похилив голову і зажурився. Ольга повернула просто до середини зали. Радюк пішов мовчки слідком за нею, нічого не допитавшись. Ольга мовчки перейшла в всю залу, і Радюк перейшов поруч з нею. Оркестр заграв вальс. Пари линули з усіх усюдів і знесли їх, неначе водою на берег. Поставний офіцер запросив Ольгу в танець. А Радюк стояв збоку і дивився, як клекотіло в залі, як усі вертілись, крутились, і все отпихали його далі набік. Ольга прибігла до його, сама простягла до його руки, весело заговорила, наче защебетала. Він ухопив її і пішов у танець знов щасливий тим, що Ольга його любить, як і передніше любила. Після вальса Радюк став побіч колони, згорнув руки і засмутився. А Ольгу знову б стали паничі. Він чув, як той самий вусатий офіцер молов компліменти, як Ольга сміялась. Він бачив, що Ользі подобаються компліменти і та юрба хлопців, їх тупцяння і їх підлесливість. Депурверсе підступила до Ольги і спитала, з ким то вона гуляла за колонами. Ольга назвала Радюка. «То це він? То це той?» Спитала де з значною міною. «Може й той?» – отказала їй Ольга. «Познайомте ж мене з ним, коли це той. Ой, який Дуся! Який він гарний! Які ви щасливі!» – аж пищала стара панна. Ольга привела її до Радюка, і порекомендувала їх одно одному. «Коли він у вас буде?» «Я б дуже бажала, щоб моя сестра Турман побачила твого нареченого», сказала стара панна. «В п'ятницю він буде в нас». «Я була б дуже щаслива, якби дорога начальниця побачила його, оцінувала і дала мені пораду», сказала Ольга. «Добре, доконче приїдемо в п'ятницю» і Ольга запросила до себе Радюка на п'ятницю. «Приходьте ж до нас у п'ятницю, та приходьте раніше, і принесіть ту книжку, про котру ви мені недавно згадували», просила Ольга Радюка. Не Недіждавшись кінця вечора, Радюк попрощався з Ольгою і пішов додому. Цілу дорогу він усе думав про Ольгу. Він побачив, що в той час, як він дивився на Ольгу, на її гарне лице, той час він нічого не думав і не гадав, бо владен віддати своє живоття за її одно слово. Але як він зоставався на самоті, тоді інші думки приходили йому в голову. Він починав цінувати Ольгу як жінку, як свого будущого товариша на цілий вік. І він мусив признатися, що Ольга дуже легковажна і буде непосидящою жінкою, бо дуже любить бали й танці. Він досвідчив, що вона боялась серйозної книжки і поважної розмови, як злого духа, а національності і народності зовсім не розуміла. Інститут висушив в неї, неначе тропічна жара, все українське, національне, і зробив її людиною без національності і безпринципною взагалі. Щось таєсть. Недурно воно все опинається з відповіддю. Мабуть, вона сама бачить, що я не підходжу під її погляди, під її вподобу. Недурно вона тікає від мене, як тільки я почну говорити щось спутніше від компліментів, так думав Радюк, ідучи додому, і дуже-дуже задумався. Другого дня після бала Ольга все передумувала, що бачила на балу, і кого бачила, і яких паничів, і яких дам, і як були обрані ті дами. Сидячи з Катериною вдвох, вона судила всіх дам, які тільки були на балу, судила їх ходу, розмову, попримічала, як кожна була обрана, і показала втім таку прездорову пам'ять, котрою можна було б збагнуть усі дочиста дріб'язки всіх наук, які тільки є на світі, якби тільки та її цікавість була повернута на щось спутніше. Побалакавши про всі стьожки й букети, про всі шпильки й брошки, які тільки вона бачила на інших дамах, Ольга почала розмовляти про паничів. Високий петербурзький офіцер по своїй постаті, своїм вмінням говорить компліменти. Найбільше підходив під Ольжин ідеал. В його було щось аристократичне в гордому лиці. Вона згадувала і Радюка, але його поважна розмова, його ідеї, котрі все виникали в його розмові, так і повіяли на неї холодом. Вона аж плечима здвигнула, як згадала його вчені книжки, його вчену розмову. «Тату, що то таке «націонал»?» – спитала вона в батька за чаєм. «А на що тобі здався той «націонал» чи «народовець»? Чи не танцювала ти вчора такого танця в клубі?» Ольга засміялась, а за нею засміялись і другі. «Скажіть-бо, чи вже ж то ви не знаєте, що то таке?» «Націонали й «народовці» то тепер такі молоді люди...» котрі говорять українською мовою, хочуть, щоб жінки і діти говорили тією мовою, хочуть злитись з народом, просвічувать темний народ і піднімать його морально і матеріально. Щоб жінка і діти говорили тією мовою, що говорить наша куховарка?» – спитала Ольга. «Тією самою мовою, що говорить і наша куховарка, і весь наш народ», – сказав батько. Ольга аж злякалась, подумавши, що Радюк присилує колись її і дітей, говорить тією мовою, котрою в інституті ніхто не говорив. Ті народовці хотять зовсім злиться з народом. Колись молодшим і я мав такі ідеї в голові, але тепер за старістю літ якось всі ті примхи повискакували з голови. Радюк Дождав п'ятниці і прийшов завчасу до Дашковичів. Його просила сама Ольга прийти завчасу, і він дуже хапався. В Дашковичах ще не було нікого. Ольга здалеки побачила в його підпахвою книжку, і вона аж злякалась. Так вона боялась наукових книжок. «От вам і Шевченко», – сказав він весело, подаючи Ользі руку, а другою рукою книжку. «Дуже вам дякую, дуже дякую, що пам'ятаєте за мене», сказала Ольга, і просила його сісти на Софі, а сама сіла коло його і почала перегортати листки кобзаря. «Висока поезія, невмируща поезія», – говорив Радюк. «Як читаєш, то всю душу обіймає і виносить високо до самого неба. Тут усе життя нашої України, нашого народа. Може, і усе, хто його зна, подумала Ольга, перегортаючи навіщось листки і дивлячись на Шевченків портрет. Чого це він убраний в мужицьку шапку? спитала Ольга. Бо він був селянин. Він з Малку був пастухом у селі Керелівці, отут не дуже далеко від Києва. Скажіть, яке диво! «І мужик написав цю книжку?» – спитала Ольга, не йому, віри, щоб книжки були писані не аристократами. «Як бачите, написав». Радюк узяв кобзаря і почав декламувати. Дашкович, почувши те, вийшов і почав слухати. Радюк читав дуже добре, з великим почуванням. Він читав думи, повні глибокого почування і суму. Ольга слухала і ледве розуміла, але не хотіла того сказати і мусила мовчки слухати. «Божественна поезія!» — високі думи говорили разом Дашкович і Радюк, а Ольга дивувалась, чого це вони удвох аж репетують, неначе змовились. Ольгу вже брала нудьга. Вона хотіла говорити про що інше. От і ви, Ольга Василівна, будете говорити по українськи і не будете нехтувати мовою великого поета, як-от наші панії та городянки, і будете читати Кобзаря? Нащо? Ніколи того не буде, – одрубала Ольга, згадавши, що в інституті не говорять такою мовою. Радюк так і опустив руки, бо втямив добре, що вона дала йому коша. Різко й нагло книжка впала на софу і загорнулась. Радюкові здалося, що хтось вистрелив і влучив йому в самісіньку голову. Радюк неначе бачив, що Ольга оцовувалась від його все далі, що вона оступилася від його десь далеко і ніби якась чорна хмара поглинула її. Радюк ухопив себе за серце. Він почував, що вже втрачує Ольгу на віки, і вже ніхто її не верне йому, хоч би то був сам Янгол з неба, або сам Сатана з пекла. А Ольга того навіть і не примічала. Вона й не знала, що вона вчинила, як вона запагубила всі надії, розвіяла всі мрії молодого хлопця. Радюк мовчав і думав, а Ольга, нічого не примічаючи, почала показувати йому свій гарненький новенький альбом. Радюк розгорнув альбом і почав машинально перегортати товсті листки. На листках манячили групи інституток товаришок Ольги у білих хвартушках і нагрудниках. Всі вони були такі схожі одна на одну, як одна галка схожа на другу. Радюк почав дивитися на інші карточки. Більша половина альбому була напхана карточками вчених. Там були навіть карточки чинців. «Як би я хотіла побачити ваш альбом», – промовила Ольга. «Мій альбом дуже не схожий на ваш, і був би дуже невеселий для вас. В йому на першому листку о той кобзар в мужицькій шапці». «Ха-ха», – засміялась Ольга, бо ті слова здались їй жартом. Тим часом почали збиратися на той слов'янський вечір гості. Радюк сидів і неначе нікого не бачив. Так йому було важко на душі. Йому дуже хотілося зостатися самому зі своїми важкими думами. Лучших студентів давно вже не було на тих вечорах. Часом ще заходили по старій пам'яті, деякі, недавно прибувши молоді болгари та серби. Уже було пізно, як почали приїздить поважніші гості. На вулиці щось загоркотіло під самим домом. Всі сполохались, Турман приїхала, Турман, начальниця з інститута, рознеслось скрізь по залі. Дашкович ухопив свічку. Дашковичка теж ухопила свічку. Ольга вхопила кандилябр. Катерина вхопила другий і всі побігли в коридор назустріч Турманчі. Двері очинились, і в залу війшла Турман. Вона була висока і суха, як кістка. Довга одежа на її метлялась, як на паліччях. Її лице було сухе й жовте, але вона гордовито йшла і високо підіймала голову. За нею йшла її сестра, літня Дівуля, Убрана в свіжий убір З претензією на молодість Всі в залі встали перед ними Все зашуміло А як вони сіли на канапі Поруч з хазяйкою В залі разом стишилось Не наче всі готувались Слухать якогось оракула Степанида Сидорівна Підвела до Турменші Радюка І порекомендувала його Він почував, що то велика честь для його Ботурменша осідлала сухого, як ключка носа своїми окулярами, задерла голову і роздивлялась на його, наче на картину. А її сестра Маркіза і собі осідлала таку саму провансальську ключку своїм пенсне і почала роздивлятися на Радюка. Не дивившись на його, вони засміялись дуже ввічливо то був знак, що Радюк був вартий високої уваги. Одначе така висока честь дуже не сподобалась Радюкові. Він бачив, що його вивели на розглядини перед якимись маркізами. Радюк мусив сісти перед столом проти турманші. Попліч з ним сиділа Степанида Сидорівна, свята та Божа, бо здавалося, що вона так і вскочила в очі турманші. За матір'ю, не під крилом її, сиділа, пригорнувшись Ольга. Всі мовчали. Турманша все кашляла сухим модним кашлем, і неначе казала, «Ой, рятуйте, отут умру в цім поганеньким домку між якимись поганенькими провінціалами». Розпитавши одно другого про здоров'я, всі так і звернули на погоду. І Турменша, і філософ так розвивали ту тему, не наче в їй було спасіння цілої Європи. Розмова все обривалась. Маркізи неначе привезли з собою під полою нудьгу та й випустили там серед зали. Всі сиділи поважно, позгортавши руки й мовчали. Дехто промовляв слівце, але воно якось зараз замирало. Радюка брала досада що якась стара ключка зігнала веселість і позатулювала всім роти. Він навіть розсердився і наважився розмовляти. «Певно, щось невисоке, а любить бундючиться», подумав Радюк, і сміливо почав розпитувати Турманшу про інститут. «Чи багато там інституток? Чи добре стоїть там наука? Чи дорого коштує виховання кожної інститутки?» О, в нас в інституті дуже дорого коштує виховання. Трохи не півтисячі карбованців за душу. Наш інститут для благородних і заможних. Ой, як дорого. На такі гроші можна б викохати п'ятеро дітей не дуже благородних, сказав Радюк. Зате ж ми даємо інституткам все-все, і науку, і добру харч, і розкішну обставу, в нас наука трохи дорога, але ніхто ніде не знайде такої догоди, як у нас в інституті. А мені здається, що для науки і для людей було б лучше і догідніше, якби наука була не така дорога. Мені здається, що для науки не потрібно розкішної меблі, розкішних зал, а потрібно чогось зовсім іншого, сказав Радюк не дуже ласкавим тоном бо він був злий на інститут за Ольгу. Радюк мав звичай прямо говорить правду і не притакувати нікому. Для простіших дітей, може, й не потрібно такої обстави й дорогого виховання. Але благородних батьків діти зовсім що інше, сказала Турман. Що годиться для дітей бідного урядовця або там міщанина, те не годиться зовсім для дітей панів значніших і заможних. Радюка почала брати злість. Він почервонів. Я сам людина середньої, навіть не самої нижчої верстви, але мені здається, що нам треба жінок не таких, котрі не хотять і за холодну воду взятися, і вчились несправдешньої науки, що розвиває паннів на рівні з нами. Мої товариші поженились на інститутках, але я бачу, що просвіти в їх нема. Ще й до того голови їх, напхані рутиною та французькими романами. Турман ще з роду не чула такої шорсткої розмови, бо звикла слухати тільки хвальбу своєму ділу. Такі речі здались їй дуже неделікатними. Вона замовкла і спустила очі додолу. Те ж саме зробила її сестра. Обидві вони були дуже зобіжені. Турман хотіла змінить розмову. Вона осідлала свою ключку, і почала поглядати на Радюка. «Вибачайте, що я вас спитаю, ви часом не з черкесів?» спитала Турман в Радюка. «Я полтавський черкес», от Радюк, сміючись. «Скажіть, а я мала вас за черкеса, дивлячись на ваш профіль. В мого дядька римського посла був один урядовець з черкесів, до стоту такий, як ви. Я глянула на вас, та й його згадала». «Ні. Не маю честі бути черкесом, сказав Радюк, і знову все повертав розмову на покинуту тему. Мені здається, що для жінок треба таких самих шкіл, як і для нас. Нам не треба таких жінок, щоб вони тільки позірували в театральних ложах і розсипали тисячі карбованців з нашої кишені. Женщина не квітка в теплиці, котрої ми тільки повинні тішиться. Женщина не зірка на небі котру ми тільки повинні поетизувати, складати про неї вірші. Радюк прийшов в пафос і заговорив по-своєму, і відкрито і сміливо, не вважаючи ні на кого. В його очі блиснули, може, й так, як у Чоркеса. Турман і Маркіза здивувались. Вони вперше на віку чули, що їм вічі таке говорять. Хазяйка так само побачила, що діло діється дуже не по-інститутському, і почала заминать розмову. «А я з вами не згоджуюсь», промовила Степанида Сидорівна. «Наша дорога мадам Турман так багато добра зробила для наших дочок, що ваша думка та гадка про інститут зовсім нічого не варті. Ви розносите цивілізацію з центра на країну», сказала вона, обертаючись до Турман, і промовляючи слово в слово ті слова Турманші, котрі колись чула, і котрі вона добре пам'ятала. Турман так закашлялась, що вийняла хусточку і прикрила нею рот, неначе звідтіль отот -от мала потекти кров потьоками. Це якийсь дракон революції, це якийсь варвар країни, подумала Турманша, і почала жалкувати за Ольгою, щоб заспокоїть трохи радюка і підійти під його погляд. Турман почала розказувати про петербурзьких вчених і поетів, не то вона і справді родалась з ними. Вона згадала про літературні вечори, про публічні лекції і вела розмову зовсім тогочасну і ніби либеральну. Гур-гур-гур, щось загуркотіло по підвікнам вікнами і стихло. То підкотилась карета під Дашковичів дім і стала. Всі з залі знов заворушились. Хто приїхав? Хто приїхав, почулись в залі? Ректор академії, єпіскоп, митрополит, отказували деякі гості. Хозяїну хопив свічку і пішов зустрічати гостя аж до дверей. Воздужинський забігав по залі, вхопив здорового канделябра і протолпом побіг і собі. Двері в залу відчинились, і туди ввійшов старий архімандрит. На його грудях залиснів архімандричий хрест, а потім заблищало його повне лице з чудовою довгою бородою. Зараз за ним увійшов в залу тодішній кафедральний протеїрей, тонкий, високий, кандибастий, з високою камилавкою на голові. Всі дами в залі встали, Підійшли до архімандрита за благословенням і поцілували його в руку. Він сам підступив до Турманчі і подав їй руку. Все в залі зашелестіло. Воздвиженський тупця вколо його, хазяїн попросив нових гостей до гостинної, далі за залою. Духовні особи пішли туди і посідали окремо від гостей і більше не виходили до зали, де панувала спокуса мира. Хазяйка взяла по підруки Турманшу і повела її до тієї самої гостинної. За нею побігла граціозно і Маркіза, вдаючи з себе молоду лісову лань. Вся та компанія зашуміла шовком, пересунулася через залу і сховалась за другими дверима. В залі зосталась публіка молодша і нещачинами, чинами, зостались самі козлища. Переходячи до гостинної, Турман почала шепотіть Ользі по-французькій. «Моє дитя, чи ти зовсім заручена з тим молодим красунем? Де там звідки злетяється до мене?»